Elkar eraina, lehenengo unitatea, Atarian, aurra etxean bakarrik bi. Erengunnegordian ha zen olako komeriak izan genituen gure etxean. Zuenean? Bueno, gurean zehazki ez, Aldameneko arenean. Ze gertatu zen ba. Ba zazpia kaldera, horrent zuten dugu bizilaguna negar batean eskaileretan. Egon lasai maitea. Egon laspai. Eta? Atera ginen eskaineretara, eta antzegoen emakumea. Erosketa poltsak lurrean zituela, etxeko atea itxita zuela, etxe barruan zegoen hiru urteko alabari izketan ari zitzaion negar malkotan. gertatu zitzaion? Ba, non bait, emakumeak erosketak egintzituen, eta alabatziki azkain poltsa mordoa zekarren. Atea irekizu benean aurra etxean sartu zen korrika, eta berak poltsa batzuk eta giltzak maiganean utzi zituen, Faltazitzaizki onpoltsen bila aterazenean, aize bolada batek atea itxi zuen, kanpoan gelditu zen, eta aur gaixoa barruan bakarrik. Eta zer egintzen nuten? Batzuk amala saizzen saiatu ginen, eta beste batzuk atea irekitzen. Bizilagun bat kreditu txartel batekin atea irekitzen saiatu zen, filmetan bezala, baina ez zuen lortu. Azkenean, zuiltzailei deitu izan zangenien. Eta nola zegoen aurra? Atea ireki zuten artean nahiko lasai zegoela ematen zuen. Baina atea ireki zutenean hainbeste jende ikusitakoan negarrez hasi zen eta ama ere bai jakina. Haze sustoa. Megia esan, huts txikiena nahikoa da deskalabrua sortzeko. Bai Horixe.